Radio Tiana, les notícies del migdia. Benvinguts a l'informatiu Migdia. L'actualitat d'aquest dijous ens porta parlat de l'acte de presentació a la nostra vilà de la coordinadora local de Solidaritat Catalana. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Música La coordinadora local de Tiana de Solidaritat Catalana per la Independència es presenta aquest dijous en Societat a la Nostra Vila. La coordinadora està constituïda per un grup inicial de 8 persones, gran part de les quals provenen de la Comissió Ciutadana Tiana Decideix, organitzadora de les consultes sobiranistes a la Vila. El Banc d'Aliments, el qual gestiona Creu Roja Mongat han ha experimentat un descens del 6,25% dels usuaris tianencs aquest estiu. En nombres absoluts, aquestes xifres es tradueixen en que de les 80 persones que hi acudien abans de les vacances, ara ho fan un total de 75. En plana cultural, als barris mariners són els protagonistes de l'exposició fotogràfica que s'inaugura aquest dijous a la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat. La mostra centra especialment la seva atenció en les façanes marítimes de les poblacions costaneres catalanes de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. I en esports el Casino de Tiana dona el tret de sortir d'aquest dijous a les Olimpíades infantils, que s'allargaran fins al pròxim dissabte i a les quals hi participaran una seixantena d'infants. Radio Tiana, les notícies del migdia.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 la proclamació el gener del 2011. És en aquest sentit que la coordinadora local de la formació al nostre municipi centrarà els seus primers esforços en transmetre aquest missatge a fi d'aconseguir el màxim nombre de vots de cara als propers comicis. Així ho ha manifestat en declaracions aquesta casa el secretari d'organització de la coordinadora local, Josep Maria Viaplana. Difondre una mica el missatge de, de solidaritat catalana el millor possible, perquè ja sabem que com a, com a un moviment que no tindrà gaire recolzament pels mitjans de comunicació doncs, grans, doncs s'haurà de fer molt de treball de, de carrer, de persona a persona, intentar transmetre al màxim aquest missatge i que el màxim de gent que aquest missatge li pugui arribar i li pugui agradar, doncs li arribi aquest missatge com perquè després, el, el dia de les eleccions, voti a solidaritat. En aquest context, des de la coordinadora local també es considera que Solidaritat Catalana pot aglutinar votants de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya que ja no creuen en el projecte de cap dels dos partits. Ramon Canela és el coordinador de Solidaritat Catalana per la Independència, Diana. Sembla ser que aquests dos partits, que eren els que la gent que esperaven que Catalunya avancés en quant autogovern, totes les darreres eleccions han perdut entre 300 i 500 mil vots que no n'han de tapar lloc. El fet és que no s'ha votat. Eh, això és una bossa de vots molt important que pot portar un volum de, de cantidad de diputats, el Parlament que puguin fer canviar la situació. Davant la possibilitat que Solidaritat Catalana i Regrupament anessin junts a les pròximes eleccions catalanes, fa només uns dies van acordar finalment que cadascuna de les dues formacions es presenti per separat. Però Solidaritat Catalana ha sumat altres adhesions. Es tracta del Partit Republicà de Catalunya, els Verdes Alternativa Verda i el Cercle Català de Negocis. Recordem que la coordinadora local es va constituir el passat 5 d'agost i aquest dijous es presentarà en societat. Per l'ocasió s'ha programat un una conferència sobre la independència que anirà a càrrec del professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Universitat Politècnica de Catalunya, Joan Fonollosa. La L'acte tindrà lloc a la sala Sant Jordi del Casal a partir de les 10 de la nit. Esquerra Republicana de Catalunya Tiana ja ha fet públic qui serà el cap de llista de la formació de les properes eleccions municipals que tindran lloc l'any vinent. Jordi Goss repetirà novament com alcat d'Apla i ho farà per segona vegada consecutiva. La tria de Goss com a cap de llista d'Esquerra obre oficialment el període durant el qual el partit ha de dibuixar la campanya electoral. És en aquest sentit que des de la secció local s'insisteix en la necessitat de treballar intensament aquests últims mesos de legislatura per aconseguir els millors resultats possibles en les pròximes eleccions i és de venir decisius a l'hora de formar govern però la feina a fer també passar per altres àmbits ho explica el mateix cap de llista d'Esquerra Tiana, Jordi Gost. Un dels objectius que ens hem marcat aquest darrer any des de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya Tiana és precisament obrir la, la secció local a, tot, a tota la ciutadania de Tiana i intentar doncs, copsar, incorporar sensibilitats i fer una miqueta aglutinar tota aquella gent eh, descontenta, que n'hi ha moltíssima eh, que a més a més ens consta ja no només a nivell de política general, que n'hi ha moltíssima, sinó també a nivell de, de política local i tianenca. Segons Gost, Esquerra Tiana és un partit que ha demostrat cultura de coalició. Ho va fer en dues ocasions, formant govern amb el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. De cara a les pròximes eleccions, no tanca la porta a possibles pactes amb cap de les formacions polítiques de la Vila, però els condiciona a ser decisius en la Constitució del Govern. A més, Gost també admet que en aquest context tampoc cal oblidar el passat. Evidentment, sempre i quan siguem imprescindibles doncs, en qualsevol de les opcions, evidentment, com a, com a partit responsable que som i com a, i com a persones eh, interessadíssimes en que aquest poble funcioni bé i funcioni millor del que ha funcionat, doncs eh, nosaltres estem disposats a parlar amb tothom i estem oberts a parlar amb tothom evidentment, tenint en compte el que s'ha fet i el que s'ha dit. La feina a fer per Esquerra declarar els pròxims comissis municipals passa per recuperar el regidor que va perdre en l'anterior legislatura. Segons Gost, a les darreres eleccions la secció local es va veure afectada per la valoració negativa per part d'alguns ciutadans de l'actuació del tripartit en el govern català. L'elecció d'agost com a cap de llista per les properes municipals va tenir lloc en l'última assemblea celebrada per Esquerra Republicana de Catalunya Tiana, a la qual també es van renovar càrrecs. D'aquesta manera, Miquel Navarro continua com a com a president de la secció local, Ricard Fabra ocupa la secretaria de Política Municipal, Miquel Gisbert és secretari de Comunicació i Finances i Xus Figueres secretari i tresorer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 10 persones acusades de pertany a una banda que hauria comès 45 robatoris en força en domicilis de diversos municipis, entre ells amb un gat. De fet, els Mossos d'Esquadra van enxampar infragantis set dels membres de la banda quan cometien un robatori en un habitatge d'aquest municipi i els tres restants van ser arrestats posteriorment. El grup s'organitzaven dues bateries, amb domicili a Badalona, Sant Adrià de Besòs i Barcelona. El seu àmbit d'actuació era especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central. Els detinguts que tenen entre 18 i 30 anys cometien els robatoris de dia, aprofitant que els propietaris no es trobaven dins el domicili i actuaven amb molta rapidesa, agafant els objectes de fàcil transport i fàcil de vendre en el mercat il·lícit, com joies, aparells electrònics i diners en efectiu. Alguns dels detinguts estarien relacionats, a més, amb un robatori amb violència en una joieria de la localitat de Badalona el juliol passat. Dentre el material sostret, s'han pogut recuperar fins 11 vehicles que utilitzaven en els seus desplaçaments, per tal, l'habitació identificats La instrucció del cas ha anat a càrrec del jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa dels deu detinguts 5 ja han ingressat a presó provisional per ordre del jutjat en funcions de guàrdia de Badalona. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions Ràdio Tiana: Les notícies del migdia. El banc d'aliments al qual gestiona Creu Roja Mugat Titian ha experimentat un descens del 6,25% dels usuaris tieneencs aquest estiu. En nombres absoluts, aquestes xifres es tradueixen enquè de les 80 persones que hi acudien abans de les vacances, ara ho fan un total de 75. Des de Creu Roja Mungatianana consideren que aquest descens és puntual i que podria relacionar-se amb l'ocupació estacional dels mesos d'estiu. Roman Barragan és el president de Creu Roja Mgatian. Això és una cosa molt puntual, perquè jo crec que... Ara, al principi ja d'aquest mes d'octubre, tornaran una altra vegada a demanar a més usuaris, no? perquè el tema de la crisi encara és fort i crec que això trigarà. Aquest dijous i divendres es farà una nova entrega d'aliments als usuaris de Tiana i Montgat que té lloc cada mes i mig. Aquests aliments es distribueixen a les famílies en funció del nombre d'integrants. Al llarg d'aquest any es preveu repartir un total de 15 tones de menjar entre els dos municipis. Des de Creu Roja, Montgat però, temen que en els pròxims mesos el nombre d'usuaris tornarà a experimentar una tendència a l'alça i lamenten que les tones assignades de menjar des del Banc d'Aliments continuen sent les mateixes. En total, entre Tiana i Montgat, són més de 300 els usuaris que es beneficien del servei de Banc d'Aliments que gestiona Cre Roja Montgat Tiana. Prop de 420 alumnes iniciaran el curs 2010-2011 a l'Escola Lola Anglada el pròxim dimarts 7 de setembre. Això suposa un increment de nens i nenes respecte a l'any passat que s'ha traduït a la sobreocupació de quatre dels grups de l'escola que accedeixen, encara que només en un o en dos alumnes, els 25 per classe establerts com a òptims. Des del centre s'atribueixen les raons a la sol·licitud d'accés al centre de famílies que han vingut a viure a la nostra vila i d'altres que ja hi residien i han demanat un canvi d'escola. Més de 70 alumnes també iniciaran el curs al pròxim 7 de setembre a la nova escola Tiana, d'una sola línia. Mentre no es fa efectiu el trasllat dels alumnes de l'escola Lola Anglada al nou centre del carrer Castellà, els nens i nenes de les dues escoles conviuran a l'edifici de la Ciutadilla. Un curs que ve marcat també per l'avançament de la data d'inici i per la setmana blanca de vacances que els alumnes tindran al març. Pel conseller d'Educació Ernest Margall, el nou calendari escolar serà millor Calantarior. És millor per als nostres nens i, i joves tenir un calendari escolar més més equilibrat, amb vacances no tan llargues i períodes lectius no tan intensos. Però a partir d'aquí, efectivament el conjunt de la societat ha d'aprendre a gestionar aquest nou calendari. Per la seva banda, la directora de l'Escola Lola Anglada Núria Minovas ha lamentat que el calendari escolar s'hagi establert de manera unilateral. Ja ens agradava que el calendari escolar s'hagués millorat, però el que no podia ser fer-ho d'una forma unilateral i i únicament responent a interessos doncs, turístics o de vacances d'hivern, perquè en realitat hi ha molts interessos i moltes altres opcions per poder arreglar i millorar el calendari escolar i fer-ho fer més equitatiu. Un altre dels aspectes polèmics és la Setmana Blanca, sobre la qual Minova s'ha mostrat escèptica perquè no existeix una programació de les activitats que es realitzaran al llarg d'aquests dies de març. En aquest sentit, Maragall ha afirmat que caldrà la col·laboració amb els diferents actors socials implicats, com ara les associacions de pares i mares d'alumnes o les diferents entitats esportives o de lleure, per treballar colze a colze amb les administracions i ofertar un ampli ventall d'alternatives. La informació local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 del Museu Marítim de Barcelona, El Galópez, ha explicat que amb aquesta mostra es vol fer reflexionar l'espectador sobre la importància d'apostar per una transformació del litoral respectuosa. Intentem incorporar una reflexió molt centrada en el present i en les perspectives de futur, de forma que aquesta reflexió sí que va acompanyada amb imatges del que ha estat i el que és ara, per contrastar sobretot i per donar un crit d'alerta sobre que l'evolució en si no és negativa, ni molt menys, sempre quan sigui respectuosa. A través dels edificis es vol demostrar com l'evolució de la fisionomia del litoral sempre ha estat supeditat a les activitats econòmiques dels seus habitants. Abans, amb el predomini del sector pesquer, hi ha l'actualitat amb una clara focalització cap al sector serveis i especialment al turístic. L'exposició fotogràfica sobre els barris mariners s'inclou en una sèrie de mostres impulsades pel Museu Marítim de Barcelona i que porta per títol Catalunya Marítima crònica en blanc i negre. Es podrà visitar la biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat fins al pròxim 25. 7 de setembre. Radio Tiana, Notícies, Esports. Il·lusió i compromís. Aquesta és la carta de presentació del primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana en el nou curs que tot just s'iniciarà els pròxims dies. Amb una plantilla pràcticament renovada en la seva totalitat i on s'ha comptat en diverses incorporacions de l'equip juvenil del club, però també del juvenil del Mungat. El tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Joan Casador, ha explicat com afronta aquesta temporada. Jo amb il·lusió, no?, perquè penso que hi ha nanos molt joves i això és, i també, a vera és un arma de doble filos. Mai se sap, no?, perquè potser que paguin una mica l'experiència, però, clar, també intentaré per tots els mitjans possibles rodejar-los de nanos veterans i més o menys intentar que vagin agafant la, la mida a la, la categoria però també per un altre costat és el, les ganes i les ganes de lluita que tenen aquests nanos. D'aquesta manera, el primer equip continuarà apostant pels jugadors sorgits de categories inferiors, una fórmula que ha de permetre als homes de Joan Casador mantenir-se en una categoria on és difícil lluitar amb els pressupostos d'alguns equips. El senyorat del Centre Cultural i Esportiu Tiana ja prepara des de fa el primer partit de Lliga que es disputarà la setmana vinent. Abans però es farà motors amb la Raval, contra qui s'enfrontarà aquest mateix dijous. El casino de Tiana dona el tret de sortir d'aquest dijous a les Olimpíades Infantils, que s'allargaran fins al pròxim dissabte, i a les que hi participaran una seixantena d'infants. L'activitat es va organitzar per primera vegada durant els Jocs Olímpics de Barcelona de 1992, i des d'aleshores aquesta endita tianenca ha repetit l'experiència any rere any. Les Olimpíades Infantils apleguen participants de fins a 14 anys i pretenen ser una excusa per passar una bona estona i alhora fomentar l'esport entre els més venuts. Sentim el president del casino de Tiana... Ricar Com volem arribar a aconseguir que és que hi hagi l'amistat i el companyisme i, i, i, bueno, i, i la competició? doncs, pues, eh, verdament, sí que ho, ho aconseguim cada any. Durant tres dies, els participants a les Olimpiades Infantils del Casino de Tiana realitzaran tota mena d'activitats esportives. Entre elles s'han programat partits de futbol, bàsquet, corda, piscina, atletisme, circuits de bicicleta i fins i tot una triatlu. L'activitat finalitzarà la nit de dissabte amb una festa amb sopar, entrega de premis i un sorteig amb regals. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell que us parla, La Guaió. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 I en esports, el casino de Tiana dona el tret de sortir d'aquest dijous a les Olimpiades Infantils, que s'allargaran fins al pròxim dissabte i a les quals hi participaran una xeixantena d'infants. L'entrevista Jordi Gost ja és oficialment el candidat a l'alcaldia de Tiana per Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions i és precisament per aquest motiu que hem volgut convidar-lo als estudis de Ràdio Tiana doncs perquè ens faci cinc cèntims de com es prepara doncs, aquesta cursa cap a les eleccions. Molt bon dia, Jordi Gost. Hola, bon dia a tothom. Doncs comencem, jo crec que directes. Tornarà Esquerra al govern? Bé, nosaltres eh, portem ja gairebé 4 anys eh, treballant-hi i, i, i seguirem aquest darrer any treballant-hi no només per tornar al govern sinó per reformar ne part eh, en la major part possible és a dir, el nostre objectiu com qualsevol força que es presenta a les eleccions eh, municipals és, és aconseguir l'alcaldia mm, de tota manera, eh, sent realistes Uh, si queacol dia no arribés, insisteixo l'objectiu d'esquerra és uh, és formar part del govern en amb la major proporció possible per tal de que la nostra manera de fer de pensar i de com s'han de duure les coses a Tiana doncs, doncs tingui pes i torni a tenir pes i importància en tots els afers del nostre poble. I en aquest sentit es comencen a dibuixar horitzons de coalicions ja de cara a les properes eh, municipals. Bé o no us heu plantejat. Uh, nosaltres no ens ho plantegem en cap moment és a dir, nosaltres som un partit que ja hem demostrat eh, cultura de coalició, eh, és a dir, nosaltres hem, hem, hem governat eh, en dues ocasions doncs, amb el partit dels socialistes de Catalunya i per tant nosaltres hem demostrat mm, sobradament doncs que estem disposats a, a cedir i a, a parlar-ne, a seure i aquesta diversitat jo penso que suma molt més que no per restes a mi m'interessa molt més els governs eh, on, on, on hi han diferents sensibilitats i on, i on tothom aporta un punt de vista doncs, i que sigui doncs, sensiblement una miqueta diferent que no pas els governs absolutament monoculars que actuen doncs, com, un, com un rodet i que, i que tot ho fan doncs, com, com una maquinària que funciona doncs a nivell de de, de parell de partit i sense cap altra sensibilitat que hi posi doncs, doncs aquell punt una miqueta de, de diferència. La presència d'Esquerra a Tiana, al govern, la coneixem sempre lligada al PSC. Es planteja aquesta presència en el cas de que arribés al govern sempre lligada al PSC o està oberta d'altres propostes? A veure, nosaltres no hem tancat mai la porta a ningú. Evidentment se'ns han, se han fet ofertes a vegades doncs, que són inacceptables. És a dir, a veure... La, el que no farem és el que no vam fer ja en aquesta legislatura, que és va formar part d'un govern com se'ns va oferir on, primera, no hi som decisius per tant, no, no, no tenim cap mena de, de punt de força ni de, ni de posició, diguéssim consistent i a més a més, nosaltres pensem que representem una sensibilitat i una manera de fer i una manera de pensar que, que per si sola s'ha doncs, de, de fer respectar. Per tant, entrar en un govern, insisteixo, només com a, com a, com a, com a quadre que queda ben un menjador per, per, eh, per, per fer un canvi de govern, no ho farem. No ho vam fer a la darrera legislatura i no ho farem en aquesta. Eh. Ara, evidentment, sempre i quan siguem imprescindibles doncs, en qualsevol de les opcions, evidentment,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 Tot pesa no? en política no? i evidentment hi ha un bagatge, hi ha unes experiències, hi ha, un, hi ha una relació eh, amb aquests darrers anys que hem estat oposició que també en segur pesaran a l'hora de, de seure i parlar. Ara, la nostra prioritat és tiana eh, i en base a aquesta prioritat doncs seurem amb el que calgui seure. Com ha viscut Esquerra aquesta legislatura des de l'oposició? Bé, jo puc parlar d'una manera molt directa perquè, és clar, malgrat Esquerra de forma genèrica ha, estat la, ha format part doncs, de l'oposició eh, aquests darrers quatre anys eh, evidentment eh, la part aquesta d'Esquerra l'he representat jo com a únic regidor no? al mateix temps també s'hi ha d'afegir doncs, que jo era la primera vegada que era, que era regidor en aquest ajuntament i sincerament he de dir que, que per una banda ha estat una experiència molt, molt positiva a nivell personal molt enriquidora per altra banda l'experiència més, més política, més, més pràctica més a nivell de plens, a nivell de, de reunions, eh, certament ha estat molt decebedora, eh, jo penso que que, que bé que, que seguim sent hereus d'un doncs, estil de fer política des de govern i oposició doncs eh, molt, molt extrem i sobretot molt personalista i que aquest personalisme ha acabat duent eh, i enrarint tota, el, tota la política dienenca doncs, doncs a, a uns camins i unes maneres de fer que, no, que a nosaltres no ens semblen gens, gens positives ni gens interessants. I mirem ja de cara a aquest futur tan proper que tenim aquí, pràcticament en uns mesos ens prentarem en aquestes eleccions municipals. Per on passa el full de ruta d'Esquerra, cap a aquests comicis. Ben nosaltres una de les coses que vam parlar amb aquesta darrera assemblea que va tenir lloc el passat mes de, de juliol, eh, a banda d'engegar doncs, de, aquest, eh, aquest curs, aquest darrer curs, d'aquest últim any de legislatura i d'una miqueta posar-nos les piles i començar a treballar i explicar a la ciutadania doncs, quin és el nostre projecte i, i què volem partir, Anna també el nostre objectiu és obrir-nos és a dir, ara, abans de començar el programa en parlàvem, no? és a dir, la, desgraciadament la política i probablement doncs per culpa de, de la política de més alta volada, de més, més general doncs està en uns moments baixíssims és a dir la gent no, no, no vol participar amb la política però ni ara amb la política en general, sinó ni ja et dic, amb una cosa com, tan casolana com és la política d'un poble com Tiana, no? I això fa que realment sigui molt difícil que per part dels que mm, volem eh, que les coses canvi o millorin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 Uh, gent de tots els àmbits de, de totes les ideologies doncs gent que està descontenta ja no només a nivell de política general que també que, que n'hi ha moltíssima sinó també a nivell de, de política local i tirenca i L'ITEM que ha caracteritzat eh, sempre Esquerra ha estat doncs, aquesta lluita aquesta defensa per la independència no sé si ara que estan sortint tantes alternatives polítiques diverses, també ho perquè què no es garrapeu prou vots i marxin, doncs, aquests nous partits? Bé, a veure, nosaltres, evidentment, quan, quan vas a unes eleccions municipals, sempre hi ha un cert efecte que, que se'n diu de marca, no?, de, de, bueno, de, de, de partit polític, no? Aquest efecte pot ser positiu, pot ser negatiu, en funció de, del cicle polític més, més general. Hi ha gent precisament aquest, efect, aquest efecte l'usa al contrari, és a dir, aleshores quan concorre les eleccions municipals a, amaga les seves sigles, com és el cas de gent eh? per això he posat especial èmfasi amb la paraula gent gent és un grup que bueno, està format i subvencionat, sobretot els diners de, de gent per fer campanyes i per penjar cartells surten d'iniciativa per Catalunya bé, nosaltres no mai jugarem aquest joc, eh? nosaltres som Esquerra Republicana de Catalunya amb, amb per parlo bo i per lo dolent, per entendre'ns eh? I, i de ben segur que, per exemple, les darreres eleccions municipals que van tenir lloc després del primer tripartit, no sé si ho recordaràs doncs de ben segur que en aquest cas a nosaltres com a Esquerra Republicana Catalunya Tiana l'efecte marca ens va ser certament eh, poc favorable eh, perquè era un moment doncs que el partit en general doncs no, no venia com havia vengut dos anys enrere, no? I precisament doncs, aprofitava per fer-te aquesta pregunta sobre la independència perquè tenim a tocar doncs, aquestes eleccions autonòmiques. No sé si precisament des de la secció local d'Esquerra Republicana us esteu preparant d'alguna manera de a aquests comicis. Òbviament que sí, eh? evidentment vi com, com a secció local que som, doncs eh, participarem, com no podria ser d'altra manera doncs, eh, en aquests comicis i per part nostra, doncs col·laborarem a la campanya del nostre partit perquè obtingui doncs, els millors resultats possibles fet aquesta breu pinzellada a nivell de Catalunya, tornem a Tiana, perquè sí que és cert doncs, que la política local doncs, sovint divergeix bastant de, de la política en, en clau catalana no? en tot cas eh, coneixíem una esquerra la passada legislatura, doncs amb dos regidors, es va plantar en aquesta nova amb només un, eh, què atribuïeu a aquesta pèrdua eh, i què cal fer per recuperar aquest regidor de cara a les properes eleccions? Bé, un, una de les explicacions abans te l'apuntava no? és a dir la... sempre hi ha un efecte marca que se'n diu eh? i aquest efecte marca, que és a dir l'efecte de, de, de, del partit que representes a nivell, a nivell gran doncs aquest efecte evidentment sol perjudicar més els partits petits eh? I, a la, i, i fa quatre anys doncs, quan vam concórrer a les eleccions municipals doncs era tot just després del primer tripartit i després de tota la, la gran campanya mediàtica que es va fer en contra d'aleshores eh, aconsellent cap eh, Carot Rovira per part de tots els minyans de comunicació eh, espanyols i alguns de catalans i per tant doncs, eh, aquesta campanya de d'assetjament espanyol intensíssim en contra d'aquest doncs, tripartit doncs, evidentment va, va sorgir i va, i va tenir els seus fruits per altra banda, un efecte més local que això és una cosa que ja hem analitzat en diverses ocasions i que també va passar en anteriors legislatures que havien format part de de governs de coalició amb el Partit Socialista de Catalunya és que, bé, això és una, una autocrítica que l'han fet sovint i que, a veure, una banda és una autocrítica però per l'altra banda és un fenomen bastant extès és dir, quan hi ha una coalició no se sap ben bé per què però normalment el soci petit és el que acaba rebent, diguéssim, els cops dels mals resultats o de la mala imatge o a vegades fins i tot també de l'acció, la, diguéssim, doncs erosionadora de l'oposició. I no sé si ja teniu doncs, dibuixada algunes de les propostes que conformaran el programa electoral de les properes eleccions. ni alguna que ja hagueu posat sobre la taula? Bé, et seré sincer, vull dir, propostes genèriques n'hi ha moltíssimes, eh, evidentment el programa no el tenim elaborat, però sí que grans trets eh, a veure, hi ha una sèrie de coses que, que Tiana eh, ja, ja es va veient doncs una miqueta el que està passant. No? Vull dir, Tiana és un poble doncs, que ha crescut a nivell urbanístic d'una doncs, manera important els darrers anys i que aquest creixement per a una qüestió ja no d'intenció sinó de conjuntura econòmica i a més a més de sòl organitzable aquest creixement s'està acabant eh? per tant estem arribant diguéssim al sostre de, del que podia créixer Tiana urbanísticament eh? i aleshores per nosaltres s'està obrint una nova etapa una nova etapa en la qual el que s'ha de fer és aprofundir en una millora del que són els serveis que, que es donen als ciutadans, amb garantir una sèrie de coses Mira, per posar un exemple força recent, una polèmica que hi ha hagut no? és a dir, el tema doncs, de, de, de l'ensenyament de 0 a 3 anys de l'escola Brassol no? bé, hi ha, un, hi ha un dèficit gravíssim i importantíssim eh? que a més a més, la, no només l'actual govern no ha, no ha sabut o no ha volgut cobrir sinó que a més a més té la barra de dir que això no s'ha cobert doncs, perquè la Generalitat no ha volgut o perquè nosaltres ho vam fer malament fa 4 anys escolti, arriba un moment saps què passa? que la feina aquesta que deia mare de preparar la campanya la, la, la, ens l'estan posant molt fàcil no? perquè eh, clar, un, no pot, un pot dir que li han deixat el poble fer tot un desastre el primer any que entra però quan està a punt de sortir i en porta 4, no pot dir que hi ha poques places Brassol perquè el que hi havia abans en van fer poques perquè clar, la resposta és automàtica i vostè en quatre anys que ha fet eh, que és el que ens estem trobant ara amb l'escola Brassol amb, amb, amb altres equipaments amb el centre cívic amb moltes i moltes, moltes altres coses mira, ahir llegia l'últim número de, de la revista d'aquest mes de la revista municipal per dir-n'hi algun nom perquè jo ja ha arribat un moment que li dic el, el pravda de del senyor Muñoz Uh, perquè és, és un panflet publicitari de, de, de, tot el que, de tot el que no fa, perquè pràcticament no, no estan fent res i a veure, l'article de Genés eh, clama el cel, dir, un, un no pot dir al quart, quart any de legislatura que el govern té un dèficit de 6 milions d'euros i que aquest dèficit, després de 4 anys d'apropar pressupostos sense comptar amb l'oposició dir que aquest dèficit és perquè li van deixar així a l'Ajuntament això és una barra, bueno, d'acord que hi ha hagut una crisi, però tampoc s'ha gestionat la hisenda local de la manera que caldria. I a més a més aprofito per dir doncs, que tot això ha estat amb la cognimència de, de l'altre partit que fa una part del govern, que és Convergència i Unió. No oblidem que la, la, la hisenda està en mans d'aquest partit i que si aquest partit ha llegit article de gent que fa referència a la, a la hisenda, Home, jo m'ho faria mirar, perquè ens hauran d'explicar, ja veurem-se amb el poder ple, eh, què passa amb aquests gairebé 7 milions d'euros de dèficit que hi ha. Perquè, entre altres coses, hi són, perquè Convergència, una de les primeres accions que va dur a terme, va ser cancel·lar el, el, el crèdit de manial que tenien pel pavelló, que era una fórmula de finançament que s'havia trobat en el seu moment, perquè el que costava el pavelló no constés com a dèficit, i per tant, era una, ja et dic, era una, una fórmula tècnica que ara no entran en, en detall, però és molt simple. Llavors, eh, Convergència, el seu objectiu, tant sí com no, havent-hi crisi, no n'hi hagi, va ser cancel·lar aquest deute, demanar crèdits i pagar-ho. Clar, què passa? Que aquests 3 milions d'euros els, est els estem arrossegant, però els estem arrossegant per una mala gestió de l'equip de govern, i concretament de Convergència i Unió, que és qui té responsabilitats amb, amb finançament es nota un, un desengany del govern actual per part d'esquerra, no? Uh, a veure, mm, uh, això és com tota la vida, és a dir, tota, uh, jo ara quan sortim d'aquí tu puc um, convidar a sopar i em pots dir sí o pots dir no, però clar, mm, ens coneixem, hem parlat, tenim experiència prèvia, clar, si tot aquest coneixement, aquesta experiència prèvia és nula, és negativa, és uh, frontista, clar, és molt difícil que tuia ja anem a sopar. No? per entendre'ns, doncs una miqueta és el mateix és a dir, evidentment hi ha una sèrie de gent amb la qual serà molt difícil que nosaltres anem a sopar o ens entenguem però clar, eh, eh, serà molt difícil perquè ens ho hem posat molt difícil perquè durant aquests quatre anys qui ha tingut la posició de força han sigut ells i qui haguessin pogut establir ponts de diàleg i més amb nosaltres, amb un grup com el nostre i no tinc amb el gran grup de l'oposició, que és el partit dels Socialistes de Catalunya, que digués més l'oposició en el sentit eh, gairebé físic de, de tot, doncs sigui més difícil estar viplons, però amb un partit com el nostre, que fins ara ha sigut petit, que a més a més hem demostrat la nostra capacitat de diàleg i que el nostre projecte va molt més enllà de que és purament polític, sinó que som gent que treballa pel poble de Tiana. Escoltem. Uh, jo encara fa 4 anys que estic esperant que, que em truquin a la porta que em truquin per telèfon i que em seiem un dia tranquil·lament ja no en un ple, ja no una comissió informativa que tampoc eh? però d'una manera informal de dir, escolta tu, això com ho veus i vols dir que anem bé cap a aquí, anem bé cap allà escolta'm, aquesta gent han actuat durant 4 anys com si fossin infa·libles. i com si els grups que formem part de l'oposició fossim uns bojos i que tot el que nosaltres proposem és només per fotre'ls. Ostres, em sembla aquesta visió tan manicaïsta de la política i més de la política local tianenca, a nosaltres ens sembla que és molt poc productiva. Per tant, amb una, amb una, amb una gent que, que té aquesta visió, certament serà difícil. Ara, escolta, m'insisteixo, el nostre partit s'ha vist a vegades davant de dificultats més grans i, si cal, pel poble de Tiana farem el que calgui i serem responsables. Doncs bé, amb aquesta reflexió acabem l'entrevista amb el que és el primer candidat oficial, podríem dir, de Tiana, perquè de moment Esquerra ha estat l'únic partit que ha presentat el seu cap de llista. Uh -huh. Recordem que repeteix Jordi Gost i que hem volgut convidar-lo a als estudis doncs, perquè ens fes un tast de primeres impressions. Moltes gràcies, Jordi, per venir aquí a Ràdio Tiana. Gràcies a vosaltres. Fins un. altra. Adéu, bon dia. Radio Tiana, Serveis informatius.